Відомня, що з такими цінами за вечерю довго не протягнеш. Скоро можна залишитися взагалі без грошей. Розправившись з Нісіданком, звернувся до Хасана. Я хотів би спробувати поміняти свої квитки на завтра, можливо, на вівторок. Як це краще зробити? Якою авіакампанією летиш? В Єгипт, Аїр, до Дамаска. Сьогодні робочий день, проте не знаю... Чи будуть відкриті хоч якісь офіси? Навіть якщо представництво єгипт працюватимуть, не факт, що тобі вдасться перенести виліт. Ходять чутки, що аеропорт закрили. Я тихо присвисну. А це ще чому? Через великий наплив народу. Поспішають вилетіти навіть ті, хто не має квитків. Через тисніву стало неможливо проводити реєстрацію на рейси. Відтак аеропорт зупинили. І надовго, не знаєш, кажуть, до завтра. Прихопивши недбук, я засів у холі навпроти рецепції і підключився до інтернету. Спочатку розіслав близьким листи про те, що зі мною все гаразд, хоча ситуація не визначена. очима що пишуть про заворушення в мережі, а тоді зайшов на сайт «Егіпт Айр» і добув адреси найближчих офісів. Пропустивши адреси через Google Maps, визначив, якнайшвидше дійти до відділень авіакампанії від готелю, після чого худко зібрався, захопивши з собою паспорт, квитки і всі гроші, і пошурував на двір у пошуках свого щадня. На вулицях людей майже не було, кидалося в очі кілька розбитих вітрин, які ще вчора були цілими. Над головою у довгастих просвітах між будинками зрідка показувався вертоліт. Ракетні бокси, закріплені на кронштейнах з боків гелікоптера, свідчили про те, що призначається він точно не для гуманітарних місць. Від неділі кружляння бойових вертольотів над Каїром практично не припинялися. Швидше за все, це був один із методів психологічного впливу на демонстрантів за три-чотири години. Одноманітне, але вельми нав'язливе чух-чух-чух, починало кислотою роз'їдати нерви. Вибрання адреси відшукав без проблем. Два найближчі до Каїро-Старс відділення, Егіпт-Айр, виявились зачиненими. Ніщо не вказувало на те, що вони найближчим часом відкриються. До третього найдальшого я не пішов, і без того ставало зрозуміло, що в місці не вдасться перенести виліт. Навіть якщо якесь відділення буде відчиненим, навряд чи мені зможуть допомогти зважаючи на той хаос, що творився в аеропорту. Відтак до готелю повернувся ні з чим. Час наближався до полудня. На вулиці Кобріаль-Акзар, що є продовженням адлі стріт і веде до ринку Хан-ель-Халілі, за звичайних умов заваленого сувенірами, я побачив колону демонстрантів. Примітка. Хан-ель-Халілі – Ринок у старій частині міста Каїр, західніше від мечелі Аль-Хусейн, вважається найбільшим ринком Африки. Людська валка посовом, неначе наче в'язка рідина, заповнювала вулицю і рухалася в напрямку Тахріра. Я спинився, тримаючись у затінку під естакадою, спостерігав, дуже скоро зрозумів, що то непрості демонстранти. У напрямку центральної площі клигала колона прихильників Мубарака. А раби несли десятки плакатів, на яких президент виглядав молодим і підтягнутим, а також незліченну кількість транспарантів. Уже за півхвилини я не мав жодного сумніву в тому, що захисники Мубарака не справжні. Колона начисто складалася у сперевдягнутих працівників спецслужб. По-перше, там були лише чоловіки. По-друге, всі були на одне лице. Високі, плачисті, по-воєнному акуратно підстрижені. По-третє, впадали вічі транспаранти. Міцні, добротно склеєні. Кожна літера дбайливо вималювана через трафарет. Вони разючи контрастували з кострубатими безперечно саморобними плакатами антиурядових демонстрантів, зробленими на швидку зі шматків картону, шматків старих простирадл тощо. Прихильники поводилися виклично і зухвало, зачепали простих перехожих, жбурляли каміння у роззяв, які чалапали слідом за колоною, пропустивши валку. Я поквапився до готелю. Наближаючись, думав про те, чи не піти самому на Тахрір. Повітря пахло епохальною бійкою. Прибічників мубарака було немало, та все ж у рази менше, ніж демонстрантів на центральній площі. Якщо вони не передумують і будуть так само поводитися і надалі, то на підході до Тахріра Перевдягнутим спецназівцям наваляють так, що аж дзвенітиме. Я серйозно подумував гайнути на майдан і відзняти мегафайт. Єдине, що непокоїло, це танки. Невідомо, як поведуться військові. Проти силовиків вони точно не попруть. Зате, якщо стануть на їхній бік, ситуація різко поміняється. Валяти тоді. Буду демонстрантом і мені разом з ними. Підходячи до Кайра Старс, я не знав, як чиню. Та доля знову все вирішила за мене. Несподівано на перехресті Адлі і вулиці Фаріда вигулькнула група єгиптян. У них не було транспарантів.